Fast aktierna går upp och skatterna går ner då och då med ett öre, så finns det i alla fall folk som klagar på tiderna. Jag tycker tiderna är bra, ja. Jag tycker det är strålande tider. Det finns folk som säger att det är dyrt att leva. Mig kostar det ingenting att leva. Jag förstår inte varför de gnäller. Själv betalar jag aldrig ut ett öre i onödan. Hur går det till, frågan om? Jo, vänta, ska ni få höra. Hustrum min och jag livnär oss på prover. Hela dagen ringer på en och när vi öppnar så står det folk utanför som vill lämna prover. Fin, fina saker i burkar. Strålande anrättningar. Igår fick vi stilliga gaffelbitar, Två och en halv meter prinskorv och burk skurpulver. I, i förrgår kom det hem ett Rebensbjäll. Eh, Ta hit spjäll ska ska prova det, säger Vi har satt upp en lapp på dörren om att provar är mellan elva och två. Det är strålande tider. Härliga tider. Ibland vill jag ha en smula omväxling i det. Då går jag och hör ett föredrag om mat av fru Bullenberglund. När hon har pratat om lugnmos och kalvgärna och sillsallad i två timmar är jag alldeles mätt. Blir jag så där riktigt jättehungrig Då går jag igenom en kurs En gratis kurs i matlagning för ungkarar Då får man smaka av efteråt Alldeles gratis Tiderna är bra, strålande tider, härliga tider Äta bör man, annars dör man Jag vill ha snyggt och trevligt omkring mig Jag har hyrt en sån där I sånt där kollektivhus Med sopnekast och porttelefonen de får anmäla sig nere i porten Så talar vi med dem genom porttelefon och hör Efter vad de har att bjuda på Vill de att vi ska prova rysk kaviar Då öppnar vi med samma Men eh, gubbar med ben i kallsteg De släpper vi inte in Det är det, det, det värsta jag vet Och så har jag en sån där funkismöbel också Men det värsta är att alla möblerna är Ungefär likadana Så man kan inte skilja på dem Igår så tog jag fel på sängen och på bokhyllan Jag la böckerna i sängen Och gick och la mig i bokhyllan Hustrum min kom in på morgonen och frågade och det var jag som var världslitteraturens mästerverk. <laughs> jag var så skrattande så dumt så. Vi har tagit hem alla banden på prov. Och ska lämna igen dem om ett par år när vi har läst dem. Det är strålande tider. Härliga tider. Läsa bör man annars dör man. En gång i veckan så kommer det hem agenten till oss. Och vill visa golvbonare och dammsugare. Varsågod och visa säger jag. Visa dem i hallen och matsalen och sängkammaren och ljungförkammaren och, och biljaren. Bona och sug, bona suge, säger jag. När de håller på i två timmar och det är riktigt snyggt och trevligt. Då kör jag ut dem och säger, jag vill ta ha någon dammsuga, säger jag. Eller någon golvborna, inte ha det. Åh, det är strålande tider, härliga tiden Dammar bör man, annars dör man. Jag har bil också. Det ringde en bilagent till mig och ville sälja en jag har så jag. Det går han att visa den på söndag, säger jag. När söndagen kommer så kör du fram en fin, fin teraplein. Och sen körde kars och vi till Södertälje där bilfirman bjuder på lunch. Sen åker vi hem igen och utanför porten så stiger jag ur bilen och säger kör hem med en otäckad vagn. Jag, jag vill inte ha någon, någon, någon vagn. Jag vill inte ha någon bil. Sundan då så provar jag en osmobil. Och Då åker vi till Nyköping. Ja det är strålande tider, härliga tider. Bilar bör man, annars dör man. Mina andra söndagar är också strålande. Nu till våren ska man ut och titta på sportstuget Tomter. En elegant strålande buss kommer att hämta mig. Sen åker jag ut och, och tittar på Tomter. En av är vi ute i Tullinge. Nästa söndag är vi ute i Södra Ängby. Där blir vi på varm kaffe med bullar. Strålande bullar. heliga bullar. Och sen får vi till Tyresö och titta på en annan Tomt. Och äter nya bullar. Och strålade bullar, härliga bullar. Mm, på det sättet bullar vi igenom hela Stockholmsstrakten, Men vi köper aldrig någon sportstuga. Det är strålade tider, härliga tider. Tomta bör man, så bör man. Jag har haft radio nu i tio år. Du vill säga, jag har den på påseende. Jag ringer till en radioaffär och säger, mitt namn är Svensson Styrmansgatan 56. Var vänlig och skicka hem en radio till mig. Men det ska vara en stor och fin radio. En som man kan duka smugg och så på sig. När jag haft denna radio en vecka så ringer jag till firman och säger Hur länge ska er otäcka radio stå här och skräpa? Var vänlig, hämta den ögonblickligen. Annars så tar jag hyra, för det. Och om inte radion är borta om en halvtimme, säger jag. Lånar jag hem en skrivmaskin och skriver en insänder om fallet, säger jag. Och sen ringer till en annan affär och så får jag hem en finare radio. Det finns 209 radioaffärer i stan, så jag, jag kan hålla på med det i sju år till att jag räknar ut det. är strålige, strålande tider, härliga tider. Lyssna, bör man, alla så dör man. I, igår kom det upp en gubbe och sa att han ville ha radiolicens av mig. Näe sa jag. Jo nej sa jag. Jo sa nej sa jag. Jo sa han. Lämna en radiolicens på prov sa jag. För jag har ännu inte bestämt mig för om jag ska ha någon radio eller inte. Då steg han in till mig och slog sig ner och så sa han, Bäst, Herr Svensson, en miljon lyssnare har betalat sina radiolicenser och programmet blir trevligare och trevligare för varje år. Kan ni nu inte göra ett undantag i det här fallet, era levnadsvanor, och betala denna enda sak? Mm, ja, sa jag, det ska i så fall vara med anledning av jubileet, sa jag. Och så fick han en tia fast 10 kronor är mycket pengar har det faktiskt nyhetens behag det är strålande tider härliga tider